Вона посміхнулася так, наче ми були у змові. До речі, я також довго стояла перед цим фото. Щось у ньому є. Незвичний магнетизм. Досі в жодній роботі юного таланту я такого не зустрічала. Ви також це відчули? Так, щось відчу. Як думаєте, ці жінки з фотографії такі таємничі і наяву? Щиро поцікавився я. «Не знаю», – усміхнулася вона. «Думаю, цього ніхто не знає, крім автора цих робіт. А міг би я придбати це фото?» «Думав, що так. Ходіть, я приведу вас до свого протеже». І вона рішуче взяла мене під руку. Видно, жінка завжди звикла діяти рішуче. Що ж, можливо, забагато сумнівів також недобре. Поруч з молодим і віднедавна гіпермодним художником була чималенька група людей. Відвідувачі, журналісти, вродливі дівчата і ті, хто без особливих зусиль хотіли б прилаштуватися до чужої слави. Нам довелося довгенько почекати, допоки основна маса людей Тамувала свою цікавість. Лишень тоді окрилений успіхом, який віднедавна щомиті переслідує художника, молодий чоловік обернувся і побачив нас, вірніше, пильний погляд моєї сусідки. Він, незволікаючи, кинувся до нас. Пробачий, не бачив, що ви тут стоїте? Чому не окликнули? Він трохи знітився, чи то від свого надмірного виховання, чи то від її проникливого погляду. Виглядав на підлітка, якого звинувачують у зраді, якого застали, коли він цілувався з іншою дівчинкою. Нічого, вона посміхнулася, але посмішка була холодною. Видно було, що їй не зовсім довподобує його популярність. Вона планувала, що зробить його відомим, але ледве зносила це визнання. Вона могла ділити його як художника, але не вміла ділити його як мужчину. Вона надіяла, що він цілком буде належати тільки їй, і його вдячність за свою модність здобути завдяки їй, буде постійно тримати його поруч з нею. Та зараз вона бачила, як помилялась. Бачила, що люди не пам'ятають добра і щиро вірять, що успіху завдячують виключно своїй геніальності. Вона засмутилась, але зі всіх сил старалась цього не виказувати. Вона усміхалась самими устами, та очі були повні розчарування. Вона старалась приховати від світу свою поразку. І їй, судячи з усього, вдавалось. Мене дивувало, невже я один це бачу? Невже ні її чоловік, ні хлопець, з якого вона зробила знаменитість, нічого не завуважують? Не розумів, як можна любити жінку, надзвичайну, виняткову жінку, і не бачити її широко розплющених очей, повних самотності і болю не бачити, як часто вона кліпає повіками, аби зрадлива сльоза привселюдно не покотилась додолу. Дружина замовника зауважила, що я про все здогадуюсь, і поспішила перевести тему в інше русло, на мене. Наш гість, доволі світським тоном, промовила вона, хотів би придбати одну чи дві роботи. «О, так звичайно. Мені буде надзвичайно приємно, коли мої скромні творіння перебуватимуть в добрих руках. А яких митців роботи у вас ще є?» Не без щирого інтересу спитав художник і навіть нахилився трохи вперед, аби не пропустити імен тих, поряд з якими мали висіти його творіння. «Ніяких, я казав правду. О, тільки зміг видовити він із себе наш гість початківець саме твої роботи надихнули його на думку колекціонувати витвори мистецтва